Bona tarda, en nom de l'Ajuntament de Figueres. Benvinguts tots a la trentena edició de la mostra del vi de l'Empordà. Un any més la celebrem a la Rambla de la nostra ciutat, la capital de l'Alt Empordà, i ho fem, com no podia ser d'altra manera, en companyia i amb l'ajuda també dels companys de la denominació d'origen Empordà. Si us sembla, abans de començar els parlaments, que són un clàssic de cada any, aquest any, i amb motiu d'aquest 30 aniversari, des de l'Ajuntament hem creat diferents alternatives, diferents... Accions que servien per dinamitzar la fira durant tot l'any. Una d'elles era que convidàvem els diferents figarenys i empordanesos que han col·leccionat les copes de la mostra del vi de l'Empordà en les seves 29 edicions anteriors. Hi ha hagut 8 persones que ens han portat aquestes copes i que per tant avui abans no comenci aquest Parlament i esperem que no ens enganxi gaire la pluja, que sembla que torna a de presència, doncs podem donar-los un petit obsequi. Serà una copa de la trentena edició, per tant, tindran ja les 30 copes, les podran posar a casa, a la vitrina i ensenyar-les a tothom. I llavors també, una vegada acabat aquest lliurament i també una petita ampolla de vi, podran anar fins a les taquilles on, on els donarem una caixa de vi per aquest mèrit de tenir les 30 copes. Si us sembla, que pugui, plau a l'escenari en Pere Begués i la, i la Maria Teresa Trull. Ells són una parella que ha fet la col·lecció de les 29 copes de vi de les 29 edicions anteriors i que avui també l'alcadès els hi fa lliurament de la trentena copa de vi. Gràcies a en Pere i a la Maria Teresa. Demanem també que pugin fins a l'escenari l'Emparo Serra. Anem nom cridan també en, en Juli Ferreira, que ha col·leccionat les 29 copes de vi anteriors i cada que ara li donem la trentena. Si es plau a la gent que li donem les copes de vi que es queden aquí al voltant de l'escenari que al final farem una fotografia de família. També demanem que pugui fins a l'escenari en Jaume Frigola. Gràcies. També que pugui recollir aquesta trentena copa de vi per posar a la seva vitrina en Simó Bosch. Una trentena copa del vi també per Ricard Arbusé. Ens en queden dues copes més. Una trentena copa del vi per la Neus Morera. i hem deixat al final probablement la més entranyable, l'Aniol Fàbrega Mac que recull la copa de vi en nom del seu avi, en Joan Mag. I ara si realitzat el lliurement, demanem a tots el... les persones que han rebut aquesta copa de vi que s'esperin fins al final dels parlaments, que farem la imatge de família. Comencem doncs amb els parlaments per inaugurar aquesta trentena 30 mostra del vi de l'Empordà a la Rambla de Figueres que recordeu la podreu visitar fins al 7 de setembre. Pren la paraula en Josep Blanc, president de la DEO Empordà. Hola. Bona tarda a tothom. Eh, Ocalesa, i tots els serveis territorials d'agricultura, diputada al Congrés Eh, regidors, alcaldes de pobles veïns senyors i només eh, eh, explicar amb poques paraules doncs, el que representa aquesta mostra del vi aquests 30 anys de mostra del vi a l'Empordà l'Empordà sempre ha tingut una gran tradició vincula porta una història de més de 2.000 anys i portant eh, aquesta mostra del vi en aquí al centre de Figueres, a la Ramba eh, d'iniciativa del seu ajuntament fent capitalitat de de la comarca per nosaltres és molt important. La dominació d'origen a Emporga és una dominació que ha anat evolucionant molt ràpidament, eh, ha apostat clarament per la, per la qualitat, està fent un projecte doncs, que és molt ben considerat a tots els àmbits i de Catalunya, tot, i tot amb molt d'interès en el nostre procés, crec que estem fent les coses força bé, per no dir molt bé, però hi estem doncs, eh, en tot això s'ha fet hagut, el gran esforç que, ha, que han fet els viticultors, els cellerers, millorant les seus vinyes, actualitzant els seus cellers per poder produir hi doncs, uns, vins, doncs, uns vins que estiguin a l'alçada, uns vins que actualment doncs, estan molt ben considerats per, tal, per la crítica, tant a nivell nacional com internacional, eh, obtinguent premis i consideracions de, de les més importants. Eh, tot això s'ha doncs, eh, fet gràcies a aquest gran esforç he dit però no n'hi ha prou. Amb aquest esforç s'ha de fer un esforç constantment, que és el més dur, que és el de promoció, el de difusió, el de donar a conèixer aquest producte, aquest gran producte, doncs tot això ens seria molt més difícil si no sigués gràcies també a l'ajuda de les institucions, des de la Generalitat, a través de la Direcció General d'Incavi, els Consells Comarcals, tant de l'altre li vagin portar la mobilització de Girona a través del patronat de turisme eh, patrocinant tot el tema de l'aneoturisme una treina molt important en una comarca com la nostra en què hi passa molta gent i, i per és un bon complement o un complement important en, el, en aquest turisme que tenim i és un bon lloc per anar a difondre a part del mercat que puguis fer per difondre els nostres vins però el primer lloc on se va fer difusió dels nostres vins el primer acte de promoció important dels nostres vins va ser fa 30 anys aquí en aquesta rambla, en aquí a Figueres i això per nosaltres és molt important i per nosaltres la nostra del vi és la més emblemàtica i la més important de les que podem assistir la nostra del vi de Figueres actualment la de l'Emprodà doncs és aquí on vam començar a donar a conèixer ja i començar la qualitat dels vins de l'Emprodà que ha creixent a poc a poc i hem anat empenint igual que aquesta fira, aquesta mostra que l'Ajuntament ha posat molt d'interès en anar-la millorant enrere d'any en consonància amb el vins de l'Empordà aquesta mostra és una mostra consolidada aquí passa molta gent d'arreu eh, molta gent ve aquí a visitar eh, la mostra per, per, per gent professionals, gent que els hi encanta obrir venen a mirar si, els nous productes que surten, les noves senyades però també hi ve molta gent a passar una estona agradable a degustar, a, a, a degustar i a conèixer aquestes sensacions que pots trobar tastant el vi a l'entorn del vi jo diria que aquests dies Figueres farà olor de vi ho eh, heu aprofitat també per dir-vos que per reforçar aquesta mostra des de la denúncia d'origen fem la festa de d'abrema cada any i aquest any com no pugui ser d'altres se farà aquí a Figueres el proper diumenge aquí a la plaça Josep Pla, Eh, es començar a les 6 de la tarda faran els actes tradicionals el preu, em sembla per aquí a la Dular Puig tots conegut, irà càrrec d'ell un nom un figarenc doncs, eh, que ha tingut la màxima responsabilitat d'aquesta ciutat i que ha tingut una vocació sempre a la viticultura de la, de la comarca i també una vocació a la ciutat i a l'Empordà eh, jo res eh, més, doncs crec que aquesta que, bueno, tot seguit, hem d'escollir de la Festa d'Abrema i hi haurà el tradicional eh, prensat el nou most i, coincidint ja amb la clausura de la mostra, també ho, eh, estarà amenitzat per un conjunt musical amb mata de joc. Jo, res més, doncs, que crec que, que dius que aquesta mostra, aquest tant aniversari, deixarà en premsa per al gran indre que ha posat l'Ajuntament i també el compromís que tots plegats ja hem adquirit. Jo, res més, que agrair en nom de la Universitat a la ciutat de Figueres per aquests 30 anys i a l'alcaldessa i a l'Ajuntament de Figueres felicitar-los per, per aquest 30 aniversari de l'organització que han fet. Res més, enhorabona que tinguem una mostra de vida d'Emprodà, que el un fàcil la conyeta i moltes gràcies. Vinga. A continuació, prendrà la paraula el director dels serveis territorials d'agricultura, ramaderia, pesca, alimentació i medi natural a Girona, el senyor Vicenç Estanyol. Bona tarda, alcaldesa, regidors, president de la Déu de l'Empordà, el senyor Didac Lee, amics i amigues. La qüestió de la Déu de l'Empordà amb els vins de l'Empordà és ben particular perquè fa 18 anys els cellers eren la meitat i no obstant, passats 18 anys, no ha augmentat la producció, la producció és la mateixa de vi. El que passa és que la qualitat ha augmentat tremendament i per tant el preu de mercat i la marca que suposa això pel territori i el sector vitícola de Girona i el sector agrari no té preu en aquest sentit. Això és fruit a, a tota la carcassa que ha pogut donar amb l'esforç de persones com el president la l'ADO de l'Empordà en matèria de formes de producció, de transformació i sobretot de comercialització i promoció, com ell deia, pensin que el sector agrícola són a vegades els millors productors del món però no es preocupen tant de comercialitzar. La L'ADO de l'Empordà ha agafat totes les fases i gràcies a això està on està. Però més enllà de la qualitat que ha pujat enormement i se situa com un producte estrella de el sector agroalimentari és que han fet un altre pas perquè ho vinculen ja eh, turisme, turisme de qualitat qualitat no en el sentit d'un turisme de renda alta o no alta sinó de persona que aprecia tenir una experiència significativa quan visita un lloc i totes les visites que es fan a cellers i aquesta cosa de diversificar a part de fer vi molt gruva a la gent doncs tampoc té preu Tampoc de preu. En definitiva, per parlar curt i rast treballen molt i molt i molt bé. I són cultures diferents a vegades, però és una tensió sana que fa... Al final es valora el mercat i el mercat parla per si sol. Estan exportant a Dinamarca, a bona part d'Europa, a... a països més llunyans i no hi ha tants sectors agroalimentaris que ho puguin fer. Finalment, felicitar en particular a l'Ajuntament i a la l'ADO perquè mostres que es consolidin al llarg de 30 anys, que tinguin una oferta tan variada, que combinin visites guiades a part de potenciar el sector del vi i que tinguin també una, un relleu, diguem, cultural, patrimonial, no n'hi ha tantes i aquesta ja està més que consolidada. Per tant, que tingueu molt i molt, i molt bona fira i enhorabona a tots. Gràcies. Bé, i en abans de passar la paraula i tancar aquest acte de parlaments que donarà per inaugurar la mostra el vi de l'Empordà, com cada any tenim un pregoner. Aquesta trentena edició hem buscat un pregoner figuerenc, un emprenedor figuerenc conegut per tots nosaltres i també amb molta projecció internacional que és el que busca aquesta denominació d'origen empordà. Un fort aplaudiment pel pregoner d'aquest any, el senyor Didac Lí. alcaldessa, regidors, autoritats, amics, família, figuerencs. En primer lloc, us voldria donar les gràcies per donar-me l'oportunitat de fer el pregó. Tant per mi com per la meva família, poder participar d'aquesta manera en la vida de la nostra ciutat és un autèntic regal. La meva família, com suposo que podeu deduir, ve de molt lluny. Però Figueres sempre ens ha acollit, ens ha estimat, i ens sentim molt orgullosos de fer figuerencs. I és per això que aquest pregó em fa una il·lusió molt especial. Bé, qui em coneix sap que jo no sóc un gran expert de vins. Eh? Jo, de fet, no em vec massa, malgrat que vaig fer un curs de cata de vins amb el mestre Eduard Puig. Eh? Vull dir que... Jo, la veritat és que quan em van proposar fer aquest pregó, jo pensava, ostres, de què parlaré, no?, perquè jo tampoc no sóc un gran expert d'aquest tema, però em van venir a la ment el paral·lelisme que hi ha entre la feina que jo faig i el sector del vi. Eh? Jo, com a emprenedor de noves tecnologies, faig moltes recerques sobre possibles necessitats que té un mercat, faig molts experiments fins trobar un producte que sembla que funciona, el poso al mercat, dedico moltes hores, però al final són els clients que diuen que és un èxit o no és un èxit. Els vinicultors, eh, doncs, preparen la terra fan la poda, planten, recullen, fan tot el procés de vi, lluiten contra tots els elements eh, que poden controlar i els que no el poden controlar, com el temps, eh, com el dia d'avui, que no sabem si plourà o no, si farà vent. I després, després de tot aquest procés, pot, el vi pot ser un èxit o poder no estar en èxit. Eh. Jo estic segur que tant els emprenedors del meu sector com els vinicultors ens mou el mateix, ens mou la il·lusió. La il·lusió és el que fa que algú sigui perseverant, que pugui fer molts sacrificis, que pugui treballar sense un horari fixe, que estigui tot el dia treballant amb la visió de crear un producte que el mercat accepti i que ens ajudi a donar el millor de nosaltres mateixos. Bé, la meva història amb el vi va començar quan tenia 4 anys. Els meus pares estaven al restaurant, em tenien sempre perllà, els meus pares començaven el negoci... I jo estava per allà, doncs aprenen a caminar, aprenen a parlar, i jo doncs, sempre som molt observador. Jo veia que tothom bevia un líquid vermellós, que no sabia bien bé què era, de vegades tenia gas, de vegades no. O sigui, què serà això? Jo l'únic que sé que ho veuen i tothom està molt content. Doncs jo també vull. Eh? Jo veia a meus pares, eh, papa, jo vull veure vi, jo beure vi. Eh? Meus pares, òbviament, em van dir dit que no, eh? tu res a veure vi. No, jo insistia, insistia, insistia. I si una cosa tinc és que sóc molt pesat. Eh? I un bon dia, el Mario, que tampoc ho descansi, va dir... Bueno, donaré una miqueta de vi en una tassa de cafè. Eh? Ho vaig provar tot content i aquell dia vaig descobrir un nou món. <ríe> em sembla que va ser el primer dia de... que vaig canviar d'un estat a un estat nou... Bueno, bueno, ja sabeu. Eh? El meu segon contacte va ser una mica més tard, eh? però el mateix escenari. Eh? Doncs quan tenia uns 15-16 anys, els meus pares en convidaven a treballar els cas de setmana eh? al restaurant eh? i per mi, doncs, bueno, a mi anar a treballar ja m'estava bé, no? però jo que sóc una persona molt tímida doncs sempre volia estar rentant plats, eh? no volia sortir doncs, eh, davant de tothom perquè em feia molta vergonya, era molt tímid. No? Jo recordo, però clar, no, no sempre pots fer el que tu vols, i a vegades toca doncs, anar doncs, a servir, a obrir el vi, i el pitjor el pitjor moment era quan tenia que treure doncs, el suro del vi i tenia por de, ostres, a veure si no ho faig bé, es queda el suro per aquí al mig, em carrego l'ampolla i després al meu pare se'n doncs, farà molts de retrets. Eh? A, a casa nostra, al nostre restaurant, tenim vins de tot arreu, però sobretot, sobretot, sobretot, sobretot recomanem els vins de casa nostra. Gràcies. Eh? I després el meu tercer contacte ja és de més gran. Eh? A dia d'avui, sempre que la meva activitat professional eh, ho requereix, vaig a molts sopars, a molts dinars, normalment per Barcelona o per altres llocs, doncs a l'hora de demanar-hi, eh, doncs tothom té dubtes. No? Què individu demanem? No? Doncs jo sempre intento doncs, eh, eh, ficar ja eh, la, la meva... Eh, I sempre, de, malgrat que sempre demano al meu tiet, el Fermín, que és l'expert de la família de vins, eh, que ell sí que és un autèntic expert, no, no com jo, eh, sempre em recomana molts vins, però jo per no mullar-me massa, així per si de cas, jo dic, mira, no m'importa quin vi, però que sigui de l'Empordà, eh, que sigui de l'Empordà, això estic segur que tindrà èxit. Llavors aprofito i faig la cunya publicitària, no? Doncs no només els vins, sinó que estic en una terra fantàstica, eh, heu de venir a l'Empordà, eh, heu de venir a Figueres, i sempre eh, explico el mateix. Eh. De fet, sempre que m'entrevisten, jo me'n denomino com un figuerenc orgullós. Em presento sempre com a emperador figuerenc a tot arreu. Jo crec que estem, nosaltres tenim una sort i un privilegi de viure en una terra com la que vivim. Tenim tot el que algú pot desitjar d'un lloc. Jo per la meva feina viatjo molt, però malgrat això, sempre en quedo... la meva casa, la meva base, sempre està a Figueres. I no és perquè està al restaurant dels meus pares o està els meus amics i puc anar a menjar de gratis. Eh? És que jo crec que per causes objectives doncs, estem un lloc doncs, que té una bona temperatura, que hi ha una bona oferta cultural, tenir mar, tenir muntanya, eh? tenir uns vins fantàstics i realment és un lloc eh, eh, que és realment extraordinari. Tan extraordinari com els vins que tenim a l'Empordà, que estan al mateix nivell. Eh? Jo crec que sense cap complexa hem de sortir en fora hem de tenir, no hem de tenir por no? de mostrar el nostre producte a tot el món si a casa nostra hem tingut pintors escriptors que han sigut, que han sigut mundialment famosos que eh, no mai ha tingut el complex aquest de sembla que tot el que ve de fora ha de ser millor que el que tenim a casa doncs no, el que tenim a casa ho tenim molt bé eh? i no, hem de tenir la valentia hem de tenir la, la passió per poder portar el nostre producte que el conegui tot el món. Bé, jo no em vull estendre massa, que de moment el temps ens ha respectat molt. Jo només voldria eh, donar-vos les gràcies novament eh, i crec que ara mateix és el moment de viure intensament aquesta nova mostra de vi que aquest any fa 30 anys. Eh, desitjar vos a tots doncs, unes, uns bons, eh, que tingueu una bona festa. Eh, visca Figueres i visca l'Empordà. Gràcies a l'empresari Figarenc Didaclí per aquesta inauguració en forma de pregó de la trentena edició de la Mostra del Vi. Donem, doncs, per acabat aquest acte i ho fem amb el Parlament de l'alcaldessa de Figueres, la senyora Marta Felip. Bona tarda, molt bona tarda. Bona tarda, diputada del Congrés de, de Diputats president de la Denominació d'Origen Empordà, director dels serveis territorials del Departament d'Agricultura de la Generalitat, tinents d'alcalde, regidors de l'Ajuntament, director de la càtedra, Narcís Fages de Romà, síndic de greus municipals, també l'he vist per aquí, i el nostre pregoner, Didac Lí, que ens acaba de fer aquest magnífic pregó d'aquesta trentena edició de la Fira del Vi trentena edició que específicament es converteix en Fira del Vi de l'Empordà. La Fira del Vi de l'Empordà ha fet una evolució espectacular. 30 anys des d'aquell 1984 en què la producció vitivinícola de la comarca es mostra des d'aquesta rambla de Figueres. Trenta anys que any any any, any ha anat especialitzant-se, ha anat mostrant-se a la comarca i a Figueres amb tota la il·lusió, i ha anat evolucionant. Ha anat evolucionant com a reflex d'aquesta producció d'excellentíssima qualitat que s'està produint en els cellers de l'Empordà. I no només excel·lència i qualitat en la producció, sinó també excel·lència i qualitat en la promoció i en la difusió. Abans ho comentava el pregoner, abans ho comentava també el president de la l'ADO i jo ho parlava també en una entrevista que em feia fa una horeta A mi m'agradaria que els restaurants de Figueres i els restaurants de la comarca, si no de manera exclusiva, perquè no ets, pot ser totalitari o absolutista, sí que en un 80 o 90% de les seves cartes la gent pogués optar per un dels excel·lents vins de l'Empordà. Així com m'agrada també quan vaig a Barcelona veure les cartes dels restaurants aquest vi de l'Empordà. I fins i tot a Estats Units l'any passat vaig poder trobar tres vins de l'Empordà en una de les cartes dels restaurants en un continent on realment com Amèrica, en un país Estats Units que realment producció vitivinícola us podeu imaginar que tant a Califòrnia com a altres zones n'hi han. Vi de l'Empordà, imagineu-vos imagineu què significa en el món aquest petit territori com és aquest Empordà vitivinícola. La desproporció que hi ha entre el petit que és el territori i la projecció internacional que pot arribar a tenir. El 1975 era l'any d'aquesta creació de la denominació d'origen Empordà que abasta 2.000 hectàrees i que recull 50 cellers. 41 en l'Alt Empordà, 9 en el Baix Empordà. Un petit reflex el tenim a la Rambla, en aquest trentè aniversari de la Fira del Vi. 19 estants amb cellers i 8 estants amb demostració, degustació també, de productes gastronòmics i de poder fet estets combinats o meridats amb aquest excel·lent vi de l'Empordà. Ens agrada també a la ciutat poder gaudir d'aquesta ocasió per exercir aquesta capitalitat que volem, que volem exercir des de Figueres i poder ser la perdó d'aquesta producció, però també ens agrada sobretot aquesta complicitat que s'aconsegueix amb el sector de la restauració. Com he dit abans, els restaurants de Figueres aquests dies han fet els seus menús els seus menús del vi, en vida de l'Empordà. Les botigues de Figueres, algunes han ornamentat els seus aparadors amb motius de... que fan referència al món del vi i, com podeu veure, aquest any ens plouen gotins de raí en la mateixa rambla. Volem evitar la pluja, de veritat, i el que hem volgut és que ens ploguin raïms en aquesta rambla de Figueres. Jo crec que no podríem tenir millor fi d'estiu que aquesta fira del vi de després d'haver tingut un bon estiu on ens han plogut turistes a l'agost, ens ha plogut música el cap de setmana passat amb l'acústica i esperem que a partir d'avui d'aquest vespre reconec que en quatre anys que fa que assisteixo a aquesta inauguració de la Fira del Vi un dijous a les 7 del vespre no havia vist mai tanta gent aquí a la Rambla per tant això crec que és el pressagi d'una magnífica trentena edició de la Fira del Vi de l'Empordà. Crec que només que em queda quedar-vos de desitjar-vos avui vespre i tres dies més d'alegria, d' il·lusió, ho deien dir d Les coses surten bé quan molt ens mou la il·lusió i a Figueres i a l'Ajuntament ens mou la il·lusió. i les coses estan sortint bé i jo crec que serà una excel·lentíssima fira del vi. En aquesta setena edició dedicar un especial agraïment a tota l'àrea de promoció econòmica, de fires, al tinent d'alcalde, el regidor Jordi Masquev i a tot el personal de l'àrea que s'ha implicat, fins a l'últim moment i fins a l'últim minut en l'organització d'aquesta fira que us podeu imaginar que no és fàcil quan ja véns de les moltes altres fires que van a vendre la ciutat al llarg de l'any. Moltíssimes gràcies, repeteixo i desitjar-vos una boníssima, excel·lent i alegre Fira del Vi de l'Empordà. Només em queda dir, visca el vi, visca Figueres i visca l'Empordà. Bé, i fins aquí aquests parlaments d'inauguració, aquest pregó a càrrec de l'empresari de Clí per inaugurar la trentena edició de la mostra del vi de l'Empordà que, recordeu, trobareu a la Rambla de Figueres fins al dia 7 de setembre, fins al proper diumenge. A tots, moltes gràcies i bona fira.